Salmul 11. Mântuiește-mă, Doamne, ca lipsit cel cu vios, că s-a împuținat adevărul de la fiul oamenilor. Deșertăciunea grăit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă și în inimă rele au grăit. Pierdeva Domnul toate buzele cele viclene și limba cea plină de mândrie. Pe cei ce au zis, cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt, cine ne este Domn? Pentru necazul săracilor și suspinul nenorociților, acum mă voi scula, zice Domnul. Le voi aduce lor mântuirea și le voi vorbi pe față. Cuvintele Domnului, cuvinte curate, argint lămurit în foc, curățat de pământ, curățat de șapte ori. Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta în veac. Căci atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiți-i niși ună pretutindeni.